أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة كلمي إني بكيت ولا في كيف علامي لم تسيني لم أتا كلامi وقعدت عن أرض تبات وعن In alhamdulillahi na ahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayati amalina, min yahdihi illahu falamud illa lah, wa min yullil falamud illa lah, wa min yullil falahadiyah lah, wa ashkhadu an la ilaha inda Allah, wahdahu la sharika lah, wa ashkhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi deen. Amma ba'd, fa inna khayr al-hadithi wa khayr al-hadihadu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, wa sharr Danas nastavljamo u Zalahovu pomoć seriju predavanja a, o istoriji Endelusa, tamo gdje smo stali prošle godine. Ostalo što je još dva, tri predavanja da se završi kompletna istorija. Zadnji o čemu smo govorili je, u stvari, bila bitka na Zellaki koji je predvodio Jusuf ibn Tašpin Rahimahullah gdje su muslimani u toj veliko legendarnoj bitki pobjedili krišćanske snage. Znači govorimo znači govori riječ je bilo o Jusuf ibn Tašpinu vojskovođi eh, države koja se zvala Morabi Tun, koji je vojskovođa koji je vladao otprilike 47 godina bio na vlasti Jusuf ibn Tašpin i koji je preselio 500 500te godine poređri u svojoj 100toj godini života. Zamislite, znači taj život čovjeka koji je bio na vlasti 47 godina u jednoj od najjačih država tadašnjih u svijetu. Koja je radila toliko hajra za islam muslimane i koji još doživio znači da da preseli u stolito godini svoga života. Naslijedio ga nakon njegove smrti njegov sin Ali, odnosno Ali ibn Yusuf Ta, im Tašfin. Prije nego, što, prije nego što počnemo govoriti o deta, historijskim detaljima, odnosno posjedcama bitke na zelaki, to u stvari Zellaka je jedna oblast, središnjo od ili sjeverno-sjeverno-zapadnog dijela Endelusa, današnji Španiju, na granicizmu Portugala i današnji Španiji. Prije što budemo govorili o posljedcama, odnosno rezultatima te bitke, ukratko da se podsjetimo, kao uvod uzeo da govorim samo jednu kao digresiju da napravimo, a to je u stvari A to je u stvari jedna šubha koja se često može čuti, pročitati, koja je raširena u zadnje vrijeme među, među muslimanima. Prisutna je na, u medijima, širi se preko interneta. A to je da muslimani, kada govore o svojoj historiji, odnosno o, o svojim slavnim trenucima, o velikim državama, velikim pobjedama i poznatim bitkama kroz istoriju, da počevelo od Kadisije, Jermuka, od Nehevenda, od Birba, Vadi Birbata, Zelaka i tako dalje, Hittina. E, Ta šuba se e, bazira na tome, kaže da je to stvari bilo u ono vrijeme kada sredstva za ratovanje su bila Uh, u jednom, svom prvobitnom stadiju, odnosno ratovali se sa kopljima, sa strejelima, sa mačevima i tome slično, lice mu lice, dok danas, u savremenu dobu, u novijem vijeku, uh, sa razvojem industrije, tehnike, tehnologije, sa razvojem elektronike, satelita, aviona, masovni oruđe, oruđe za masovno ubijanje, atomsko, hemijsko i tome slično, da muslimani, da, znači to što je bilo prije, to je donekle, jeli, shvatljivo i razumljivo i da se to može razumjeti. Međutim, danas, u savrmeno doba, u stvari koje je pokazalo, navodno, da su muslimani, skoro su u svijetu doživjeli poraz i pad, da je u stvari razlog tome, u stvari, Da, da su muslimani nemoćni i da muslimani ne mogu poraziti e, nemuslima, odnosno sve, sve vrste keafira zbog razlike u nauržanju znači, i u načinu, stilu ratovanja. I da ta priča jel, o prošlosti je ja, u stvari jel, više onako da se, da se tješimo, da sebi podižemo moralu a da, ustvari, da živimo u stvarnost koja je totalno drugačija. Da, da u stvari, danas muslimani nisu u stanju da poraze svoje neprijatelje i da doživljavaju u stvari ono što doživljavaju danas u većini muslimanskih zemalja od ponuženja poraza, baš zbog toga što su, su nemuslimanske snage, keafičke snage, znači nadmoćnije u ovoj oblasti, znači oblasti tehnike, tehnologije i oružja. To je otprilike bio rezime te šube. Znači, ono je prije bilo lahko, sada je teško. Sada to ne ide tako. Treba kao da treba nešto drugo, drugačije da se desi nekih preparotiv muslimana u ovom kontekstu. Ispravna stvar, odnosno odgovor na ovu šubu je sljedeći da onaj ko ovako razmišlja, Da on, stvari, da on u stvari nije shvatio uh, uh, neke dvije, dvije bitne stvari uh, ako je iščitavao, slušao i analizirao uh, historiju islama i muslimana. A dovoljno je recimo ovo što se desilo, je ova historija Endalusa. A tu je prva stvar od tih je da, stvari, da je Allahov sunnet, znači Allahov zakon među ljudima, među državama, je takav da ovaj umet, znači tu se pokazalo, znači od samog pročetka do dan, danas, ili često i nešto godina, da ovaj umet ne umire. On doživljava pad, on doživljava poraz, na jednom mjestu se ugasi, na jednom mjestu omrkne, na drugom mjestu Osvani, odnosno sunnet Allaho sunet na zemlje po pitanju vjere Islama i zadnjeg vjerovijesnika koji ih poslao, Da stvari da ovaj ummet doživljava uzdignuće i pad. Nakon uzdignuća doživi pad, nakon pada ponovo se diže i doži, do, doživljava uspjeh i moć. I to je Allahov sunnet. I to je Allahov sunnet na zemlji po pitanju muslimana i njihovo odnosa sa nemuslimanima sa kafirima. Svejedno znači u ovoj stvari, bili muslimani slabi Abile kafir yak. <clears throat> Kaže Allah subhanahu wa taala: "La yagurran nak taqallubu ladeka kafaru fi, fil bilad." Nemu da vas obmani, obnanu, da vas uh, obmanu blagodati nemuslimana kafira, oni koji su čini kufr u svojim mjestima, država gdje žive. Odnosno, ne mogu da vas obmane njihovo, njihova moć, njihovi metak i ono što im je Allah je šalno dao od unjalka. Znači, ovaj prvi odgovor se vraća na to, znači, da je Allahov sunnet, da je Allahov sunet od nastanka ovog umeta do sunnje dana da će doživljavati znači, uzdignuće i pad. Nakon uzdignuća jačanja snage i moći određene skupine, države, mjesta, neminovno održivljava se pad i tako u krug se vrti. Znači, to ako bi analizirali početka Islama, države koje formira poslanih Islana, do dana, danas, to je sušta i čista istina. Ne je ja da to analiziramo. To je jedna stvar. A druga stvar, da priroda borbe i ratovanja između, između haka i batila, odnosno između istine i neistine, Da je takva, da, da je to u stvari borba između Euliaj Rahman, miljenika milostivog i Euliaj šeitan i miljenika šeitana. Da u stvari ta borba znači da je normalno, da je prirodno, da je za očekivati, da će Allah subhanahu ta'ala pomoći miljenike, svoje miljenike, Euliaj Rahman, na uštrb, na uštrb, šeitana. Svejedno bilo to u prošlosti ili bilo to u budućnosti. Da je ovo istina, ova činjenica, znači Allah Žešanu da priroda borbe i rata između hakka i batila, da Allah Žešanu pomaže hak pa makar bio slab i nemoćan protiv batila pa makar bio jak i snažan, to imamo samo kada bi analizirali velike bitke, historijske bitke koje se desle između muslimana i kafira, ako bi analizirali te bitke kratkom analizom, vidjeli bi da a, omjer snaga, a, moć muslimana u tim bitkama da je sličan ono što mi danas imamo. Znači da, da u stvari a, nije bilo prirodno i normalno da muslimani Recimo, uzet ćemo, redno spomenut nekoliko bitaka. Recimo, nije bilo prirodno i normalno da su muslimani u bici na bedru e, sa brojem od 314 muslimana pobjede mušrike, čiji je broj oko hiljadu mušrika. Znači, to nije prirodno. Ako ćemo gledati e, moć i e, mušljici, koju, koju, koliko su konjicu imali, koliko su moć na oržanje imali u odnosu na, na muslimane bedra, Ta, ta e, prva bitka koja je bila razdvajala između, e, između Furkan, između e, Istine i, i Batila. Pa onda ako uzmemo dalje bitke, poput bitke e, Gazvetu Mu'ta, bitke na Mu'ti, e, pa ako gledamo tu omjer, tri, pazite ovaj omjer, tri hiljade muslimana pod vočstvom e, trojice od ashaba koji su preselili, na kraju završilo se u rukama Halibne Valida, rahmetullahi aleyhim, tri hiljade muslimana nasprem dvijesto hiljada ujedinjene vojske između Bizantijaca i Araba kršćana. Sto hiljada Bizantijaca, 100000 hiljada Araba kršćana. Zamislite taj omer Tri hiljade nasprem 200 Znači, to je to omjer koji znači, po, po kojim god hoćete računcama vojnim, strategijskim, ovim ilionim uh, u bilo kom kontekstu uh, nije bilo zaočekivati da Hald ibn Velica muslimanima uh, da izvoje, izvoje pobjedu odnosno da se, da se vrati da spasi vojsku i da se vrati kao pobjednik uh, ta bitka koja je jel, poslije uh, toliko potresla Arape i uh, Aradsko postoje koji nisu primili Islam Da je ona bila u stvari prevaga prevaga muslimana na arapskom polotoku da u toj bici da preseli 14 muslimana znači nakon naravno Zaid ibn Harise koji je preselio kao vojskovođa nakon njega uh, Džafri ibn Vitalib nakon njega Blahim Ravaha a onda preuzima preuzima zastavu uh, Halid ibn Valid i to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenu u hadisu pomenuo u hadisu da će se tako desiti i obavijestio muslimane prije nešto došlo haber da se tako desilo. U takvoj obici da, da, da, znači, da 14 muslimana presile kao šahidi, a da 3000 pogine od a, a, kjafirske nepretilske vojske i da Haldi bin Velid a, spasi vojsku i izvoje pobjedu gdje su Bizatici su u stvari, jel, jedva čekali se povuku i da prekinu sa bitkom. To je, to je bilo nenormalno. Znači, to, to je van svake prirodne i normalnog načinog omjera ratovanja. Neverovatna stvar. Pa onda, nakon toga, bitka na Jermuku, da ne spominjem godine kad se to dešavalo, omjer snaga 40.000 muslimanske vojske naspran 240.000 bizantijske vojske. Opet je vodio Halibn Velid i gdje su, su bizantijske odživjeli... Uh, poraz koji je uzrokovao da izgubi državu u Šamu. Nakon toga, bitka na, na Havendu, Bejne, između, pardon, između uh, Perzijanaca i muslimana, omjer 30.000 muslimanskih snaga i 150.000 perzijske vojske, gdje su muslimani također izvole pobjeda. Uh, Znam se taj omjer način. Pa onda nakon toga, također proti Perzijanaca, bitka, presudna bitka, za pobjedu nad, nad Perzijancima, bitka na Kadisi, 30.000 muslimanske vojske naspram 200.000 perzijske vojske. Je ovo prirodno, je li normalno musmani u ovakvoj situaciji pobjedi? Je li, ovo, je, li, je li ovo ima prevagu toga se kaže ratovalo se sa kopljima, sa mačama? Ako se ratovalo se sa kopljima mačama, znači nelogično je da se ovo može desiti. Nenormalno. Ako su svi imali takvo oružje, niko nije imao masovno oružje, niko nije imao autopsku bombu, da oni išli suprotnu snagu. Pa onda nakon toga, bitka presudna za osvajanje Endelusa, Vladi Birbati, koji je predvodio uh, Tarih Ben Zijad, 12.000 muslimanske vojske protiv 100.000 100 uh, vojske uh, kršćana uh, ku, uh, naroda, kud koji je bio tada u Endelusu gdje većina muslimanske vojske su bili pješadija. Nisu imali konjicu. Dok je skoro sva vojska kršćanska imala konjicu. Imali su konje. I tu muslimani poraze tu vojsku. To su, su nevrhatne stvari, to su nenormalne stvari. I zbog ovoga, jel, oni koji od nemuslimana, koji pišu o muslimana, čisto ovaj dođu sa izmišljeni lažni stvarima da bi opravdalo stvar. kako se može dozvol sudmana u takvim bitkama pobjediti pa izmislite neke stvari eto, tolika želja i pohlepa za imetkom za pljačkanjem uzrok eden muslimana da su, da je pobjede ili spalile sebi brodove kao što je izmišljena izmišljena predaj, da se to, da je to radio Tarhimizija ali s tome nakon toga a, bitka kojih su seldžuci Selđuci protiv, protiv bizantija sa presudna bitka u kojem su pobjedili I gdje je vodio pad a, Bizantijske države a, u Maloj Aziji. A, omjer snaga je bio 40.000 muslimanske vojske, naspran 200.000 Bizantijske vojske gdje muslimani pobjeđuju. Pa onda nakon toga bitka na Hittinu, Salahudine i protiv krstaške vojske. 25.000 protiv 63.000 gdje su pobjedili i vratili kuc. Nakon toga bitka Dununije spominjaćemo inšala u narodnom predavanju o istoriji Endelusa, gdje muslimani pod vođstvom Benumerin, države koja je bila formirana u Maroku, ujedini sa, sa snagama iz, iz Garnate, muslimana koji su bili 10.000 muslimanskih snaga protiv 90.000 kršćanskih snaga. I muslimani ih pobjede da su da su se okrenuli, da su bježali. Pazite ovaj omjer svihovi bitaka. I ovako možemo spomenjati dosta bitaka. Znači, ovo je neprijedno i nenormalno da muslimani pobjeđuju u ovakvim okolnostima. Odnosno, ovo nas vodi do jedne činjenci, vrlo bitne činjenci. A to je, znači, opet da naglasi, znači, po mjernima i ovog sadašnjih vremena nije normalno da muslimani pobjeđuju u bitkama. Ovako omjer snaga... I obično su muslimani bili slabije na oružan. Šta je odgovor na ovo, osim da se pretumači, kak to inače muslimanski učenjaci i historičari, tumači, a to je da je Allah žele šanuhu taj koji pomaži muslimane i on se bori protiv kjafira. Allah šanuhu potvrže u, u kuranskim ajetama. Felem taktu luhum, walakinne laha katalahum. I vi ih niste ubijali, Allah želešanu govori od bici na bedru, vi ih niste ubijali, nego ih je Allah želešanu ubio. Voma remeite, id remeite, walak inne lahe rema. I ti nisi, nisi bacao, nisi gađao, nego Allah želešanu gađao. Allah želešanu je taj koji pomaže muslimane, jer je nelogično i nenormalno po svim nekim mjerilima, tim uh, fizičkim, materijalnim, da ovakvim okolnostima, ovakvim bitkama muslimani pobježuju, a pobježivali su. Odnosno, ovo govori o toj činjenici. Da je Allah Đelešanuhu taj koji pomaže mu'mine. Kada se čvrsto drži Allahov vjere, kada se osloni na Allah Đelešanuhu, kada uzmu bi esbabil kubwa, kada uzmu jel, o, o, povode razloge koji daju snagu, koliko je do njih, i oslone se na Allah Đelešanuhu. Allah dželšanuhu daje pobjedu. A često ih iskuša i porazom zbog nekih grešaka kod njih. Wala usha Allahu lan tesara minhum, walakin liyablu wabadakum Kaže da Allah dželšanuhu hoće kao što došo sura Muhammed lan tesara Da Allah dželšanuhu hoće pobjedu u svaki put keafira. U svakoj bici između muslimana i kafira. Među da bi iskuša iskušao Ba'da ba'da, da bi iskušao neki od vas sa drugima sa keafirima Allah znači ispituje, iskušava mu mine sa keafirima i sa pobjedom i sa porazom i ovo je taj odgovor ovo je taj odgovor e, na tu šubhu da je prije bilo lahko a da je u stvari sad teško i nemoguće i da je uzaludno i da treba mijenjati taktiku i da treba ostaviti borbu, da se treba predati, da, pre, da treba promijeniti e, stil razmišljanja, gledanja, napravići nekakav i štihad u kompletnom razmišljanju, razumijevanju islama i to, te neke konstelacije islama i muslimana sa, sa nemuslimanima. Tako da onaj ko kaže, znači, da stanje u prošlosti je drugačiji od današnjeg, odnosno, Uh, onaj ko kaže jel, da Allah Allah Želešanuh pomogao ashaabe i selef ovog umeta i oni poslije njih koji su slijedili u dobru hajru a da danas jel, i pomagaće takve naravno do sudnjih dana jel, kao što došlo u kuranskom majetu uh, kao da hoće da kaže ako tako razmišlja da neudu bi da Allah Želešanuhu je bio stanju da pomogne pomogne i vjernike protiv Ada i temuda koji je to ško u protiv uh, Perzijanaca i Bizit Bizantijaca muslimane. Međutim, Allah Želešanu ne uvodobila od tako razmišljanja nije znači u stanju da porazi ni Ameriku, ni Rusiju, uh, ni Britaniju, ni Židove, ove ili one i sve druge koje su suprasveni muslimanima. Ne uvodobila od takvog razmišljanja. Allah Želešanu je taj koji pomaže vjernike. I Allah Želešanu je taj koji mi daje snagu koji daje moć kada se vraja te vjeri. Ovdje je samo pitanje, gdje je naša uloga svakog od nas pojedinca u, na, po ovom pitanju. Gdje smo ja i ti u, u tome da damo neki, neki udio, da ostavimo svoj trag, da imamo ulogu u izdizanju i vraćanju Islama na njegovo mjesto kojim pripada. U vraćanju ponosa Uh, ovom umetu, umetu Mohameda sallallahu alim vselem. Pa ako nas bude u tome, bićemo naravno mnogostruko nagrađeni. Ako nas ne bude u tome, pa makar gledali uspjeh i uzvignuće islama i muslimana, mi smo oni koji smo gubitnici. A uspon i slava je ovom umetu, dokle god se čvrsto drže i vjeri i budu pravi istinski mu'mini. Uantumul alevna in kuntu mu'minin. Vi ste gornji ako budete pravi, iskreni mu'mini. Znači, da podvučemo opet, bitno je ovde, da svaki musliman traži sebi ulogu u vraćanju moći i slavi ovog umeta. Svako na svoj način. Nismo svi isti, neko u ovoj oblasti, neko u onoj oblasti. Svaki poraz i svako poniženje od nas onoliko koliko sebe nanađemo u tome. I zabavimo se svojim privatnim, svojim privatnim dunjalučkim šičarima, a često na uštrb vjeri. A ostavimo islam i vjeru Muhammeda s.a.v. da Allah žačanu dovede neki drugi narod da da ponos ovoj vjeri. To bi otprilike bio rezime govora o toj, o toj šubhi. I tom, jel, kaže, dosta nam je priča, jel, o istoriji, o slavi i mi kao samo plakujemo, plačemo o tome, to što je bilo, jel, a, mi danas nemamo toga ništa, jel, to samo se naslađujemo, samo a, dajemo jedan lažni entuzijazam, a, jednu, a, jednu lažnu podršku jedni, drugima i tako dalje. To nije tačno. Muslima, znači, a, u ovoj stvari a, treba da se vrati na šarijaske tekstove, i na razumijevanje ovog pitanja, onako kako ga je razumio, Selef ovog umeta počneva da shaba, pa je oni, posljednji koji se slijedaju, dobro. Bil lahi je maratan <totipra> Arjja ala ahli hunaka wasallimi كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنا